Misiune specială 28. Sfârșitul visului Sico a sosit împreună cu restul trupei mele, care s-a regrupat pe măsură ce înaintarea americană pacifica spatele frontului. Misiunea noastră s-a terminat. Încărcați în mașinile nemțești recuperate de noi, compania se îndreaptă spre Van, unde regimentul 2 a primit ordin să se regrupeze. Câțiva buni camarazi au supraviețuit celor două luni de luptă aproape zilnică, dar cei mai buni au murit. La Granadier, Marien. Chely Gre, toți prietenii mei cei mai apropiați au fost uciși în condiții atroce. Cei rămași în viață ne povestesc ce au văzut. La sadică sadica a esesiștilor, eroismul unor camarazi, frica altora. Din toate relatările, astea fragmentare, din crâmpeile de povestire în care, ca în orice istorie umană, tragicul se îngemenează cu comicul, o idee de căpetenie se desprinde. Pentru a fi acceptat bătăliile regulate, pentru a nu fi luptat ca la o partidă de regimentul 2 a pierdut pe mulți dintre cei mai buni ofițerei lui, și, proporțional, mai mulți oameni decât am pierdut noi înșine. Prima seară petrecută la van se termină în zori printr-un chef monumental. E singurul mijloc de a uita pentru moment iremediabilul, că toți cei pe care îi iubim nu vor mai bea niciodată cu noi. La 22 august, compania mea primește ordinul să se înnapoeze în Anglia. Convoiul nostru, alcătuit din tot felul de mașini amestecate, se îndreaptă spre Arromanches, unde urmează să ne îmbarcăm. Cădând de acord să ne regrupăm pe parcursul drumului în fața primăriei din Saint-Lô. Ca să prânzim la repezeală și ca să-i așteptăm la nevoie pe cei care au avut necazuri cu mașinile pe drum. Sosit primul la saint zadar zadarnic caut primăria, nu mai există. Așteptăm în mijlocul dărâmăturilor sosirea ultimelor vehicule. Niciunul dintre noi n-a mai văzut până acum un oraș distrus până în temelie. Câți morți s-au aflat sub ruine? Vorbim cu glas căzut ca într-un cimitir. Până și cei mai puțin impresionabili sunt răscoliți. E un aspect al războiului pe care niciunul dintre noi nu și l-ar fi închipuit. Un oraș întreg care a trecut de la viață la moarte în câteva ore, ca Pompeiul. Și de ce? Războiul mai înseamnă și altceva decât marele joc, partida de șah, vânătoarea exaltantă pe care o duc de trei săptămâni. Și dintr-o dată mă simt foarte bătrân. Simt că nu voi mai regăsi niciodată entuziasmul izvorât din iluzie, că nu voi mai fi în stare să le vorbesc băieților mei, cum o mai făceam încă nu demult, despre curaj, onoare și generozitate. Credeam că mă bat ca să-mi eliberez patria, dar la ce bun să eliberezi un oraș de pe hartă? Dacă mai înainte l-ai ras de pe aceeași hartă, spulberându-l sub bombe. Oare a elibera un prizonier înseamnă a-l îngropa sub ruinele închisorii lui? Și în ce măsură o mână de parașutiști poate influența, dispunând de o cantitate limitată de exploziv, soarta unui război în care escadrile de avioane lansează tone de bombe? Mă simt dintr-o dată inutil și derizoriu. Totul e neant, totul e zădărnicie. Nimic nu merită o steneala, de vreme ce totul e nimic. Sanlo, pe pecetluiește sfârșitul unui vis. Acum seman cu acei preoți care continuă să oficieze, deși și-au pierdut credința. Toate mașinile au sosit? Haide, la drum! Câmpul pe care îl străbatem nu mai are nimic dintr-un câmp, nu-i decât o pustietate cenușie presărată cu schelete de mașini incendiate. Stând lângă mine cu picioarele pe scândura de la bord, Klein fumează țigară după țigară, tăcut și parcă absent. Ceva nu e în regulă, Se S-a înlăptat răscolit și pe tine, nu-i așa? Așa e, domnule locotenent. Dacă toată franța o să fie eliberată așa cum au eliberat Normandia, mă întreb ce să mai rămână din ea când vor ajunge la noi acasă dumneavoastră în Ardeni, eu, în Lorena? Și unde mai pui că fac parte dintr-o familie de muncitori cu convingeri socialiste și pacifiste. Când văd toate cadavrele astea prin șanțuri când mă gândesc la orele de muncă și la bogăția pe care o reprezintă toate tancurile astea distruse, toate camioanele incendiate și mormanele de arme, azvârlite la marginea drumului, mă întreb ce rost are tot tărăboiul ăsta și dacă n-ar fi trebuit făcut altceva mai bun. Talișia! De când am văzut Saint-Lo Adinaur, mi-am pus și eu pentru prima oară aceleași întrebări și m-am gândit că poate ar fi fost mai bine să fiu călugăr în loc de soldat. M-am mai întrebat și dacă acțiunea noastră individuală mai poate avea vreo utilitate. Dar de când străbatem locul ăsta de măcel, m-am mai liniștit puțin. Putem ajuta întrucâtva să se evite asemenea lucruri sau cel puțin să se limiteze. În măsura în care se panica în spatele nemților, trupele lor descumpănite sunt mai puțin apte să reziste. Iar americanii nu vor fi nevoiți să prefacă totul în praf și pulbere ca să-și croiască drum. La drept vorbind, e cam ceea ce am făcut noi în Bretania. Și în Bretania nu s-a întâmplat nimic comparabil cu cele petrecute la Sandlow. E o soluție care la urma urmei nu-i mult mai rea decât o alta. Nu ne rămâne decât să continuăm. Dacă stau și mă gândesc bine, ar fi trebuit totuși să mă fac pilot de vânătoare. Cel puțin mai ai altă responsabilitate decât pielea personală. E oricum mai confortabil. Și atunci, domnule locotenent, pe cine am fi avut noi să ne comande? Un panfaron? Ori un incapabil? Un dement sau un laș? Doar nu sunt singurul ofițer din regiment. Poate, dar sunteți singurul alături de care ne azvârnim în flăcări fără să tremurăm. Și pot să vă asigur că în rahatul în care ne bălăcim, asta contează mult. Și apoi, n-ați fi fost un simplu pilot. Ați fi comandat o escadrilă. Sau mai mult. Iar tipii de subcomandă dumneavoastră ar fi pierit fără să-i fi putut ajuta cu ceva. Nu, nu cred nici în diavol, nici în Dumnezeu dar cred într-o anumită rațiune a lucrurilor. Nu sunt îndeajuns, instruit ca să vă explic ceea ce simt, dar credeți-mă, în ceea ce ne privește, lucrurile stau bine așa cum stau. Știu că tot vă mai gândiți la brighe și la ghișar, dar sunteți singurul care o faceți. De acum și până să o termina, o să mai pierdem pe mulți alții. Nu sunteți vinovați cu nimic și nimeni nu o să treacă vreodată prin minte să vă reproșeze. Când trecem prin baie la pas de poți atinge șenirele tancurilor ce se îndreaptă în masă spre fond. Suntem interceptați între de niște ofițeri francezi îmbrăcați în uniforme impecabile. Mănuși? Nu e sub braț? Cizme de să te oglindești în ele? Iată-i că se și repet la noi. Ia ziceți băieți, A fost acolo? A mers bine? V-ați bătut bine? Sunt tineri de vârsta noastră, în plină formă și în deplină sănătate, care au ales curajos să servească în MMLA, Misiune Militară pentru Legături Administrative. Pe măsură ce aliați înaintează, ei ocupă primăriile, sub prefecturile și prefecturile serviciile de aprovizionare. Ca și mareșalul Pétain pe-ai funcționari îi înlocuiesc și ei au dăruit Franței persoana lor, dar fără temeritate, administrează teritoriile eliberate de alții. Cât despre a le elibera ei înșiși, sunt prea grijului ca patria să nu rămână fără fii. Ați avut noroc să fiți la parașutiști. Poți să fii cu noi, Mitidico. Chiar ne lipsește o subretă să ne lege și returile. Capitanul cel gomos, repezit astfel de sucaz, unul dintre sergenții mei bătrâni veniți din legiune, pretinde să-l pedepsesc pe subofițerul meu Sper că nu vorbești serios. Am să fac un raport, locotenente, poți fi sigur. Iar eu, domnule capitan, te asigur că dacă în trei secunde ne o ștergi, ai să o regreți în fiecare zi, pe puțin o săptămână. n au Domnul locotenent ți-a zis o Roiești, plimba ursu. Du-te și te joacă cu bărcuțele tale de hârtie, prăpăditurile. Și îl lăsăm acolo pe capitanul de administrație, gata, gata să-l apuce apoplexia. Incidentul ne-a destins, de apă la mare celor ce trâncănesc în spatele mașinii mele până ajungem la mare. Am și început să uităm de saint -Loh. Pentru mine, care am fost la Dunkirk, și nu e o surpriză. Mașini desfundate, împrăștiate pe nisip, fierărie pe care mare a și început o roadă, v scufundate ale căror catarge ies deasupra ca niște semafare derizorii ce-ar lansa niște SOS-uri în neant. Nimic foarte original, clișee pentru jurnaliști în criză de inspirație și care vor să-l atingă la coarda eroică pe burghezul în papuci. Dar ceea ce ne lasă cu gura căscată e întinderea portului artificial activitatea demențială ce se desfășoară pe podurile plutitoare, masa înnebunitoare de tancuri, de camioane, de trupă pedestră care coboară, toată greutatea medicii pusă în război, cu lipsa ei de măsură, luxul mijloacelor, infantilismul și curajul ei. Spre deosebire de Dunkirk, cerul e lipsit de bandiți. Așa îi desemnează piloții din RAF pe cei din Luftwaffe, când comunică între ei în timpul luptelor aeriene. Cer albastru, mare calmă, briză călduță dinspre sud-vest, ne destindem, nu mai facem de pază, liniștiți în agitația din interiorul unei fortărețe inexpugnabile care, după ce a ras s-a instalat pe ruinele rămase de la Festung Europa a lui Adolf Hitler. Notă. Festung Europa, fortăreața europeană. Închei nota. Deoarece aparținem unei divizii engleze, marina engleză se ocupă de noi. Cu ea, nicio surpriză neplăcută. Corveta care trebuie să ne ducă se află la cheiul prevăzut la ora indicată. Navigăm spre Anglia și spre permisia de odihnă, dând uitării tot mai mult amintirile noastre de ieri pe măsură ce vaporul se îndepărtează de coastele franceze. Ne-am bătut bine, am scăpat teferi, în timp ce camarazii noștri au murit. Faptul a și început să țină de trecut. Fericită facultatea uitării, care ne ajută să trăim în lumea asta dementă. Am uitat de război. Plecăm în permisie.